Aquest matinal també volem saber com està el transport públic de casa nostra. El transport públic és la sarfa i amb l'Enric Gimeno, cada vegada que hi ha alguna cosa de la sarfa, ens posem en contacte amb ell. Bon dia, Enric, què tal? Hola, molt bon dia. Gràcies per estar nosaltres, Enric. Parlem una mica de la, de la SARFA, de com heu treballat amb aquestes darreres setmanes i sobretot com treballareu a partir d'avui que, que entra en vigor aquesta fase decretada per al govern espanyol. Si et sembla, fem cinc cèntims de com ha anat aquestes darreres setmanes, Enric. Bé, aquestes darreres setmanes doncs, el que hem fet és, ha estat anar adaptant l'oferta de servei, eh, al que ens anat eh, dictant doncs, la, la Generalitat en aquest cas, no?, hem reduït considerablement perquè quan anava l'ocupació doncs ha estat molt i molt baixa, per tant s'han reduït força el nombre d'expedicions que se prestaven habitualment en aquesta època. La baixada d'usuaris ha estat al voltant del 95%, per tant no seria lògic seguir fent tots els serveis que fèiem doncs quan, quan tens només que, que transportar doncs aquest 5%, que és el que ha quedat entre el 5 al 6. aquests dies sí, efectivament, estem notant un apetit per punt, no? 7% al 4%, però encara estem amb xifres molt llunyanes del que era eh, habitual. No? Hem anat adaptant l'oferta eh, doncs, eh, garantint les mesures d'ocupació doncs, màxima que se'ns van també ordenar, que eren del 33% dels, dels bussos. Això aquest cap de setmana doncs, ha hagut eh, canvis que s'apliquen des d'avui i a partir d'avui doncs l'ocupació màxima dels bussos pot eh, ser del 50%, sempre deixant la filer d'aquests carrers conductor sense ocupar i també doncs, l'obligatorietat de, de l'ús de la mascareta, que sé que la Generalitat doncs, ha rebut unes partides, les ha fet arribar als ajuntaments. Em consta que també a Palamós n'han rebut, perquè he estat parlant amb el, amb el regidor, amb l'Alfons Bartolomé, i així m'ho ha confirmat, i ara doncs, el que s'està fent és que la pròpia, el propi municipi està portant els mitjans per tal de garantir que la població que no la pugui tenir encara via farmàcia doncs, pugui pujar el bus amb aquestes mascaretes no molt tant, sé que a través de Creu Roja en el Casal de Palamós s'estan eh, donant aquestes mascaretes aquí no un porti tot i que sembla ser o menys l'experiència que tenim per, per, per altres municipis i per, per Palamós doncs que la gent està molt conscienciada i per tant porta la mascareta com puja el bus. Doncs eh, això és una part del que hem viscut. Ara clarifiquem, a partir d'avui, eh, què es troba la gent que vulgui fer servir el servei públic, la SARFA, eh, a qualsevol dels pobles de la nostra demarcació i en especial al moviment des de Palaprogeri? Sí, doncs, doncs a partir d'avui, l'ús de la mascareta és obligatori per tots aquells usuaris que vulguin agafar el transport públic. Fins ara era una recomanació, hi havia gent que em portava, gent que no. Efectivament, els darrers dies doncs, hi ha hagut eh, més gent que la porta i que no pas que no, però des d'avui és obligatori i per tant, doncs, eh, recomanar tots aquells que no en portin doncs, que, que s'adressin a, a la farmàcia de, més propera per tal de, de demanar aquesta mascareta i també, doncs, eh, sabem i ens consta que el propi municipi està fent aquestes accions per tal de garantir que tothom pugi amb la mascareta. A banda de d'això, a partir d'avui, els busos es poden ocupar amb aquest 50% d'ocupació. Això vol dir que un bus de 55 places dels grans doncs, aniria amb un màxim de 27 persones. S'ha de deixar el, el seient de darrere els conductors, la primera fila, sense ocupar i en el cas de transport on hi hagin persones dretes, doncs que aquestes persones dretes hi ha una plataforma darrere el bus que puguin anar però també garantint aquesta distància de, de mínima d'un metro i mig entre, entre usuaris no? per tant doncs, eh, evitar la concentració i que la gent doncs, eh, pugui estar massa a prop d'altres persones per evitar doncs, que, que es pugui produir nous montagis Les línies són totes les que hi havia, són molt reduïdes ara mateix a partir d'avui i metres duri aquesta fase 0 a partir de la setmana que ve en la fase 1 canviarà una mica? Estem molt pendents de, de tot el que ens va dir en la, general, la Generalitat. Per tant és possible és possible que, que, que tan bon punt vem un repunt d'aquesta utilització del transport públic, doncs anem adaptant l'oferta al que, que se enns demana. Ara mateix, amb aquest uh, 33%, cent doncs, bé per, per desràcia d'ocupació era del 5% només. per tant, tant està molt lluny d'aquest 33%. cent, uh, des d'avui que permetríem un 50 doncs seguim anant amb els vehicles amb 5-6 persones, per tant molt lluny també del 50%, eh, tot i que és veritat que a partir que es vagin obrint altres sectors i comencin a obrir eh, altres eh, troqueries o tallers, o evidentment això es anirà ajustant i és probable, o és possible, que la setmana que ve, doncs, si veiem aquest repunt, eh, D'acord amb la Generalitat, doncs, ens demani ampliar una mica el servei i, i passar del 40% a 45% que estem fent ara d'expedicions, de, de, potser el, el 50% o el 60% en funció d'aquesta demanda que ara mateix no, no tenim. La companyia suposo que, que ho ha patit bastant amb l'efecte de, de treballadors, conductors, mecànics, administració, eh, que, que han hagut de deixar de treballar. Com, com preveieu fer-ho de manera gradual perquè es tornin a reincorporar la feina? Sí, efectivament doncs nosaltres, com moltes empreses, vam haver d'aplicar un, un ERTE. No? Eh, primer es va, es va posar la totalitat de la plantilla. l'hora de fer ja els serveis mínims doncs es, va, es va afectar gairebé la meitat de la plantilla, eh, això al mes de març i a l'abril, doncs, una mica més de la meitat de la plantilla està en ERTE. El que sí que fem és que, per tal de fer menys patir els, els treballadors, el que fem és, és que vagin a entrenar a en o vagin a entrenar l'empresa alternativament. És a dir, que, que no sempre siguin els mateixos els que estan treballant i construint i que altres estiguin sempre amb no? I el que fem és que, doncs, avui mateix hi ha hagut un canvi i, i tots els que avui treballen són els que la setmana passada i l'anterior van estar a ERTE regulant per tal de que l'afectació sigui la mínima possible i que no hi hagin uns molt afectats i uns altres gens afectats, però evidentment la situació és molt extraordinària i, i ens afecta moltíssim, eh, no només a les arfes, sinó tot el sector turístic, tant doncs, que estem pendents de de que què passa a partir d'ara i com, com evoluciona. No? Uh, Enric Jiménez, des de Sarfa, estarem pendents, si ens ho permets, en, doncs, uh, diverses vegades, de com es desenvolupa aquest tema, però no sé si hi ha alguna cosa més que vulguessis afegir per, per la gent que ens escolti. Pire, només que tothom ha de ser molt conscient d'utilitzar el transport en els moments que siguin imprescindibles, uh, evitar les aglomeracions, demanar la paciència amb aquests usuaris, si algun d'ells no porta mascareta, doncs que no el podem deixar pujar a bord, i per tant que sigui molt d'anar a buscar aquestes mascaretes els doncs, establiments que tinguin més a prop, farmacèutics en aquest cas, i que, que tothom segueixi les mesures, que intentin al mínim contacte amb els conductors i que, que demanar-los també disculpes per les molèsties que tot això els hi pot ocasionar, que possiblement doncs, aquella expedició que estaven acostumats a agafar doncs, ara no hi és i s'han d'adaptar els horaris a, a 40 o 50 minuts abans o després per poder, eh, per poder agafar el servei. No? que des de l'empresa, doncs, demana aquesta, aquesta paciència als usuaris. Sabem que s'estan fent les coses força bé. No tenim incidències. Avui mateix estava preguntant fa poca estona i no hi ha incidències a cap de les nostres línies de cap usuari que, que sí o sí vulgui pujar el transport sense mascareta. De fet, tots em en porten. Ens ha sorprès perquè pensàvem que Podia haver, doncs, menys que, que no hagués escoltat aquesta obligatorietat que, va, que es va fixar, doncs, ahir diumenge, no? I, per tant, doncs, per, per aplicar-la avui, és molt poc temps el previst que tenim, no? Però que, francament, una gent és molt responsable i aquí a Palamós o a Palafugell o a les nostres línies, ara mateix, aquest matí, no hi ha cap incidència en absolut de cap usuari que, que no estigués informat prèviament que havia d'apuntar aquesta mascareta, per tant... Ens sembla que si seguim així, que tots col·laborem que, que aquesta epidèmia doncs, no, no baixa més i que, quan abans puguem recuperar la normalitat i prestar el servei, que és el que ens agrada, i, i evidentment, ampliar-lo tant bon com sigui possible. Una darrera cosa, Enric, i no et molesto més. Has parlat de mascaretes, però de guants no se n'ha dit res, perquè tots estem acostumats a pujar l'autobús, l'autobús, doncs, agafant-nos, a, a tocar els seients... D'això no s'ha dit res, no? No, de moment la, les instruccions que tenim és mascareta, els guants no s'han anat ni res. El que sí que fem és extremar molt, molt, molt les mesures de neteja cada, cada bus en eh, diversos cops al dia Uh, passa per una neteja molt a fons amb, amb, amb gels, amb alcohol de, dels seients, de les barres i per tant doncs els guants no s'ha dit res uh, però, però tampoc descartem que, que a funció de com vagi la, la gràfica d'aquesta epidèmia doncs es pugui també demanar la mesura de que es portin guants però ara mateix l'alimentaritat és Només amb la mascareta no passa molts blancs. Enric Gemeno, parlem la setmana que ve, si et sembla, i donarem més informació als nostres oients. Moltíssimes gràcies, bon dia. Perfecte, una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.